Пісня четверта Порушення клятв Обхід війська Агамемноном Ради раду боги У господі сидячи в Зевса На золотому помості І юна володарка Геба Всім розливала нектар вони ж золоті піднімали келихи в честь одне одного і поглядали на трою. Та заманулось Кронідові словом ущипливим Геру подратувати, і от жартома він до неї промовив. «Дві між богинями тут заступниці є в мене лая». Герра Аргейська, і з нею Алалкоменіда Афіна. Справді сидять тут обидві, здаля поглядаючи тихо, слухають слово його. Афродіта на усміх щедра Завжди з Парісом усюди від згуби його захищає. От врятувала й сьогодні коли вважав себе мертвим та переміг же проте Менелай, а Рейві любий. Тож поміркуймо тепер, як далі спрямуємо справу. Знову жахливу розпалим війну й бойову колотнечу поміж народів, чи згоди між ними дамо досягнути. В разі, якщо це милим здається для вас і приємним, Хай непорушним лишиться пряма владущого місто, а аргів'янку Єлену нехай менелай забирає. Так він сказав, і з обуренням слухали Гера Афіна. Поруч сиділи вони і троянам біду замишляли. Тільки Афіна мовчала і ні слова із уст не зронила. Хоч і лютилася гнівом на Зевса, могутнього батька, Гереш у грудях не стримала гніву свого і сказала –